Bilježeman Buharija odaje radi Allahu anha da su se abesinci igrali u džamii poslanika alejsolata vesalam. Bilo je to za Bayram. Kada je Omer radi Allahu anhu video da se oni igraju, podviknuje na njih. Kada je podviknuo, Allahov poslanik alejsolata vesalam kaže: "Ostavih ih, Omere." Pa njima kaže abesincima: "Slobodno se vi igrajte." A zatim kaže Aisha radi Allahu anha Bili voljela i ti da gledaš kako se igraju. Kaže Ajša: "Bi." Kaže Poslanik alejhi salatu vesselam: "Dođi." Pa je Poslanik alejhi salatu vesselam milo prislonio da ona gleda iza njega kako se oni igraju. Kad je gledala kako se igraju oni u džamiji, kaže Poslanik alejhi salatu vesselam: "Jel ti dosta?" U tahari U predanju kod njega stoji da je ponovo je pitao, jel ti dosta? Pa kaže, nemoj me požurivati u Allahov poslaniča. Pa je ponovo pitao poslaniča, jel ti dosta? Kaže, nemoj me u Allahov poslaniča požurivati, kao da hoće još da gleda. A kaže Ajša radijallahu anha, bilo mi je dosta kada me je pitao prvi put, ali sam htjela da žene vide na kojem sam ja mjestu kod njega pa bračni drug voli da vidi na kojem se ti mjestu kod njega na kojem se ti mjestu kod nje pa pruži ono što tvoj bračni drug voli da vidi